طاهر رحمان الرحیم ریا صالحین لګورای د فائن شو 19 نمبر حدیث نا زمونږ نوې درس وان جابر بن رضي الله تعالى عنه ذا جابر رضي الله تعالى عنه نور روایت ہے بلکہ دا یو حدیث پات چھ نمبر وانا سما بنت یزید رضی اللہ عنها قال رضی فرمائی کانکم قمیص رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولاستونی ذ قمیص در رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ال الرسغی تر پوری ال استونه تردیذ پوری وردی تا موند و یدا د تریو د دی مٹھ پマンス کیچه دے دے دے پوری رواه ابو داود و الترمذي وقال <سؤال> حديث حسن الرسغ بالسواد <رسؤال> وال <سؤال> الرسغ <رسؤال> بالسواد والرسو بالسين <سؤال> <سؤال> <زان> ازنم دارنغي هو المفصل بين الكف والصاعد داربنتوي پمند دیت لی و ساعد و دمتی کی دا تلی شو کف او دیت ساعد و دیت سوی ار رسق یا ار رسع ورطوی بازنور انوایاتو کراگری کلد لستوه لستونه رو گتشوه دی ترزید پوریم گت پوری را رسید وان جابر بن رضي الله تعالى عنه ده جابر رضي الله عنه روایت ده مراغلی دی چې لستون د ګوتو د سرونو فور را رسیدنه ده جابر رضی اللہ عنہ نے واثق علی فرمائیں نا کننا بیشک اومغے یومل خندق کی پرزد خندق نحفروا خندق مکنستو فعرضت قضیہ شدیدہ مخی لراغلی او یوکانے سخ امغدا غید ما طول ناجز شو فجا او راغلیو صحابه اکرام نبی علیه السلامتا فقالو ندی فرمائلیو ها دی کدیتن دائیو سخکانه دے عرزت فی الخندکی او پخندکی مخل راغلی فقال انا نازنن دالا حبیبی زرا کزیدن کے در کزیگم خندک لان ثم قام بعد الله بورت شوبت معصوب بحجر او خيطه مبارك داتلش او پکانی سره نه کانی اور پورے تڑنے او وجد سختی لوگینا دا, دا پیغمبر معجزا ولبسنا ثلاثه ايام من مغا وقت هر کړه درې رازی لا نذوق ذواقا او ذ سکل شی مشکل نو ای کا خزکه سم مشکلی قدر لنو فخذ النبي صلى الله عليه وسلم علم ولا ده الله حبيب غینتری راوا غشت او غټ څټ کې راوا غستو غروشيو ورته وایڅ وا دواربانو دا غټ کاڼه هوالو فاعد کثیرن نو ګرځي دواغا کثیرن د نرمش گی پشان نرمه آورته جوړه شو د معجزې سره اهیلا دا اهیلا په معنا د سرازی پمانا د نرمه رازي لکرست پخپل در تمانا غاني کوي دگران او ټکو کسي اصل کې د شګو ډيريتا او اهيل نرمتاوي لکه قرآن کیم ده الفاظ راغ دی وکانت الجبالو کثیبا محیلا نو کثیب وی ده شگو دی ریتا او محیل وی نرم بیدن کتا او احیما یاد احیل پزید احیما لفظ استمال شویده مانا ده دوارو یا ودا فقلته د وی ما خ الله حبي بکتو چې خیټ مباره کې سریکانې ته لیو د لګې سراتی صاحبي ورته نور کتی نه شوول ما یاد الله رسولله علی ایل بیتمال اجازتتو که چې کور ته او دا د ساحو شان د جهات په میدان کې دا اللہ دا حبیب دی جازتنا بغیر نزیز کدو قرآن حکم دے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ وَلَا أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَعْزِنُوهُ وَإِبَيْا عُدَى سِكَارِ كِي جَدَيْدَ اللَّهِ پِغَمْبَرَ سَرَوِی جَغِي كِي جَمَوَالِ مَقْصُودِ دَيْهُ نُدَيْبِ جَازَتَنِ زِيب د الله بي برته اجازتتو کو د زلاړم فقل د لمررات ما خپلی ښزی بيبي ته وي راتو ب نهبي شله الله عليه اصلله مشي ما خو قتللی د الله د هبي کې سشیې لګه مافی دالیکه سبروندي باره کې صبر نه شي کې دی فده کېشیون ف قالت دی اندي شاع مع وعناق ور بشيدي ناکو نو دبي او بچ دی ف ما ذبحکو بچ د ب وحت شاعره اوړې کور بش جعلن اللحم فبررمې وه مچله ه په ثم کېتون مجهتون النبي صل الله عليه واللي وسمه. بیارالم نبی علیه السلام تول عجینو کدن کثرا اوڑ دا سمات شویو اے اوڑ چی خمبیر شمات گنتی شی والبرمتو بین الاثافی او کٹوائی پا مند اغکانو کیوا اے اثافی اغکانو توایی چی پاغی کٹوائی پرتائی لکا اکثر سنے دری کانی کی دی یا ورستو یا ومخی دا سی منس اټې د ګټو په منځ کې وهقد د کا د تنځ چې په خدو ته نزدي وه فقلته الله حبیب ته پټغونې و مون سلوغونې تو عام دی زمونږه فکومت ته یا رسول الله واورجلو نه رجلولانته سر راپور ته ش او یو سړی یا دو وسړی ځان سره نور راو لای قال الله حفیو کم هو و سمر توام تو فذكرت تو له ما ورت ټول خبر ذکر کا فق فقال كثير طيب وی دا هډه دې او ډېر مزیدار وی قلها قل لا شبيب يو خزيته و الا تنزل برمتا چدان غرينه د کټوي لری کینا ول الخبز من التنور او ندی رټ اید تنور نلری کای حتا آتی تر دې چې زراشم فقال ذا الله حبیبی قومو پورت شای فقام المهاجرون ولن سوار را پورت شل مهاجرون ولن سوار وجاب الرزی الله نو دعوت کنے انا رسو تراشی 1000 کسان را روان کل سورہ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا نَزَوَرَدَنَ شُنْب بِيبي فَقُلْتُ وَيْ هَكِ مَا وَرْتِ تَجِبْتِ ثَالَرَا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ رَاغِدَ اللَّهُ حَبِيبُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ مَمَّا مم هُمْ سُوخِ وَرَسَنِي رُسُوَارَجِدِي وَرْتَاوَل خَاوَن تَبَدَّدَتْ وَتَالَمَ عَمَاوِلِچِ شَرْمَ مَبُنا قالت حل سالکا دی بی بی, بی آیا دا اللہ پی غمبر در نه پوس کلیو قلتو نعماوی آو ویده چیت دا اللہ پی غمبر پووا دے نای خپویی گی قالت خونو دا اللہ حبیبی رادن شی و لا تدواعتو او تھیل مجودوائی فجعلا یکسر الخبزا اللہ حبیب شو روشو چی پخپنو مبارکو لاسوی چوری کولا روٹای چوری کولا دور بشو ویجلو علیہ اللحمہ او راہ چولے پا دیغوخا ویخمرو البرمتا او کٹوائی بے پٹولا چی سمسائی بے راڈکا کا وطنورو تنون چی روڑای بے رویستنو آم بے انپٹکو اذا خز منہو اسم کورا مشرانو شے پٹکی په چې په خبرو ځکه چې پټ د تعلق کاری نه نو د الله ذات ته د توجوه جاغې ګور نو کله وی ډیر اکل لکه د توجو خپل نفس هر سترف لشي وي قرب ال او نش دی کول تا ثم ان جو بیا به شه چ روټی چوریکوله او د هغې نهډ کټ نه سمص راډه کوله د د شو حتىشب ټول معړه شووه بقی من دین باکیم نه باکم پاسې شوه ف قاله د الله ببي کوي هذا اوهدي د جااب رزی اللهنو ببيته وخوره د دی نه اوه کې مدینہ منورہ کې وروه او شروعات تقسیم کړي فین الناس اسوابتهم مجاعتن دی خلق چې دی دې تر رسید لید دی کور کې ګورم او جزا سرګرد دا سودا کوروس مسجد د مدینہ منورہ کې او هغه ته او مسجد بنی حرام اور سره خوا که جبل سل دا د خندق د دې نه شروع شوې اپایې کوسمه غار ده د دې په الله حبيب د شوی پرو تو صحابه وسو کوي کولا او د الله حبيب بد خندق نگراني کوم لا چې صحابه بيداس بيدارو نو دا خندق په خپل اصلي شکل کې ته خوشاله معلوم نه د ډېر خلک ولنځي و وللاړو سا بوتي سم له تاسو کو نه جو سه باندې کړهههه لږ بده خبر شي متفق عليه وفي روايت في روايت کې قال جابر جابر رضي الله عنه لما حفر الخندق کله چې کنسته شو خندق رايت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمس ما كثره او په نبي عليه السلام کې لږه فان کفاتو الائم راتیوا پسلانو مخپلی بیویتا بی فقلتو حل اندک شیون نماورتوی تاسرس شیشتا فینی رئیتو بیشکد جمع کتری دی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان خمس ون شدیدن لگ سختا فا اخرجت علی جرابا رویستو زما بیوی بی ماتے و گوڑے فیه سواع من شعیرن پدیک او سوا درب شونه زمون سوا پاو کم دړې دې او دا غي سوا درې کلو دې سو دې ور درې کلو روبشې دي ولنا بو همت داجن مونګ دفارات ګډیو بچو پکور کې فال لشه دااجنه غ بچی ته وي چې هغه پکور کور کې او پلی شي په دبحزه بهکو وه تو نه د شاعیر او غې او بشي وړه کې فرغت شو زما دوګارې دو پورې زه د دی بیزیو دګډی د بچی د زباه کول او ټوټی کول او صفاقول او نوسګار شم او هغه د اورب شو د اورول نه وقته اتها فی برمتها دا می ټکړی ټکړی کداغه په کټوې کې فم ولې تو واپس ال رسول الله صلی الله علیه ولی وسلمتا فقالت بیبره بی توی لا تفضحنی ور چه رسو رسول الله صلی الله وسلم وان دی و م معه اسو چه سر دی ور ټول رانو علی و را خلد ری <تصفح> فجیتو زر عالم د الله حبیب تفساررتو پټغن ته می ورتو و فقلت یا رسول الله ذبحنا بهیمه تلنا دګړی د بیزی او بچیو زمونګه مونګه زبح کړو و تو حنثوا من شعیر او لکڑی دی دما بیویو بي سواد اور بشن فتاعلا تنفرم معك معک شیت اسو سکسان تاسو سراب پسوا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب هو عزبلن کو فقال یا اهل الخندق ای خندق کو ان جابرن قد صنع شورن جابر تو عام د دعوت تیار کړی فحيحلله آه نو اهلهوهمره با ټول راځ فقال النبي صلله الله عليه عالی وسمه حیاله مانا تعاله را ش او سور اغت عامتهي چې خلککه غته اوبلې او دعوت ورله ورکېبی اسلام لاتون زل بَرَكُوا زَوَی خپلہ کاټوی دام غرینا ولا تخبزن عجينکم او د خپل وړو نه روټی مپخوي حتا جیا تر د زراشم فجیتو نزرالم وجع النبی صلی الله علیه وسلم سلم او راغد الله حبیب یکتمن ناس خلقنا مخکو حتا جیتو امراتی بیبی ترالم ما ورته پیغمبر هوټول خلق را روان کی فقاعت بیکا وبیکا خځه ورسر جنگو کو خاونه ته بدره دی چیتار هوما ویلو ژوند بشرمه نه فقلت قد فعلت الذي قلت ما حکد دي غ کار چیتار الويلو فاخرجت عجینا نزم بيبيغه رجلي شي وي اورو استل فبس وقفيها فيه ده الله حبيب پاکي لاړې مبارکي ورڅوکي او بارکا او د برکت د خاوونه د برکت دعا وخته ثم عمد الى برمت عبيكست کو زمنګ کټوئتا کم وک اګیکم لاړی مبارکیتو کیو کی بارک او د خیر او برکت دعایو کا اسما ی فواز ندرځی تاسو په کار کې زر سوکرا لګې کنا یوه باندې شه دا یله شاله احلال لاوازو که پا که بان که ایده دغم رابان که ششون او زکر رابان که بیدی رابان که بیدی رابان که دوی ویوز دیشتا بس که یک روان سیوه بان دساره شروعه سی بسو شروعه درمه چه الکا گورتا ازو دیده غلصه که ویمانتور درزگارد وارد که اولی ملسوکر بان بیا بان شو اوست بان شکوله اوست کلاو دیگر نتو او څه شي څه کول اوسه چې د دې سره تعلق نشته سره دا د سپیکر خورا غوډه ده نه بټري نه ده هاه بیا څنګه باندې چې دغه شيستا تعلق کار ورتا سوف سمدستي شو سو کرالي گئی چې سبق نشي ناوراي دا خو بیا بیا موږ سره کولې نشو معشومه تیار ساتای جي دغه بندگی نو سمدستي را لې گئی ثم قال بي ذات الله حبيب فرمایل ثم قالو ذوي حابزتن تجابر رضی اللہ نو بیبی تیوی روبل اور وٹئی پخون کی فل تخویز مع کیتا سرا روٹئی پخ کی او ور داس زنا نوی زورو کسان دی دو روٹئی پخ کا او سلوط طالبان لا پخ کی نو او داس سلو شو بیا بیاج بیمار پروتی دا ګور دی خذول مبرت حاصلول پکار دی یو الماو یو طالب لچی په حق کې نو بس وځي دا مو کله وسمان رو غرزي دوه زنانه او زورو کسانو د سکړي وروټي په حق کړي وقد هي را ماتکم بیا لای راډه کوي د کټوینا ولا تنجلوها او دان غری نه را کوژوي ما وهم الفن دا صحابه به کرام زر کسانو ف اووقې موبلله نو قسم خورم په الله له ااکلو حتا ترکو پریخن حفو لاړل نهبرمهته نه او کټی زمونهله تغتو داس یا دلک خوټ کې دلهکه اور زمنگ لا یخ لا یخبز کما هوا دین رټی پخه دیشو لک څنګه چوتاونې گنیس کمه راغله اوس د مشکل الفاظ و ماناګان در تک قیوله عرضت قضیه و فی خشوه قضیه قطعه غلیظه یو ټوکړه سخته صلبه من الارضی لکه د ځمکنا لا عملو في هل فسو چې پاغې کې بیا تبر مبر کار نه کولو کې بسلو تللو مل د شوګ ډیری تهي او مراد هو ک دا سوارتته را ب نه منو نرم خاوره او دغ ماناوه د احیاله. وال الْأَحْجَارُ الَّتِي الجارلتېکانوا غته کوون هل قرو پایې کټوي پرت ته دوه غتو ض هم ټیل چې جوړې و ټیل م جوړه ويول خم سوول جولو کېته وي ون کفاتو قلبته دا عرقری بی زیلا وېچ کور کې او پاللې شي وسور اطعام الذی یذع الناس ویلې دا غی توام ته وی چې خلک ور ترابللې شي وحیا هلاء تعالی اوراشی بکا وبکا اخا شومت هو سبت هو قاون سره جنگ کله او بدر دی ورثوی نور دام د غزلی وخز خاون ته سبب دردوې نو دا نګی چې اسمان راوګونځي دی وره صحابي دی او جابر سیف دی رضی الله علیه اخزا ورته په حقا زور نه کوي چې ګور ته علامه ویلو چې لغونت ته ام دې لکسان راولا چې د عالمین او د سردان روان د ملامت نشر ل نه تقت ځکه ددي دا یقینونل ل ان د ها چې دا کمم خوراک دی سره دی لا یاکوي هم دا دی تکاف ک نه فحيیت نود حیااکړی وه او پټ شوو پهدي بيبي ما کرم الله صبحانه اگر چې عزت ورکړي دی الله چې پاکي دا الله لره او چې د پاکي خپل پیغمبر علی السلام تا من هذه المعجزه الظاهره د دې معجزي خکارنا ولایت الباهره او د دې نشانی خکارنا وقدحي وعرفي پیاله یې تراډکوا ولمقدا المغرفه وټېسمسې ته وایي طغ ایلی غلیانې هاسوتون دغې د خوټ کېدو دپاره اوواو والله اعلم والله خپو هیږي وا دا نصرځ الله هو روایت قاله د فرمای قاله بوول حالې سم ویل و بوت هرزی الله هو چې دا د دوی پلند دررو ذ دوی مور سچو مسليم رضي الله عنه قد سميتو شوت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ظيفا ما کثرې د اواز مبارک د رسول الله صلی الله وسلم کمزور عارف فيه الجوع زفق داسه لغ معلوم فل انك من شين وتا سر سشتا فقالت و فرمال ناما فاخرجت اقراصا من شعر رویشتی سر اٹھائی سڑی دور بشیم ثم آخذت خمارا لہا بیرا واغست اولو پتد دی فلفت الخبز بی بعدویی راتاوی کر اٹھائی پا بازی دی دی دو پتے کی ثم دست ہو بی پتک دا تحت ثوبی لاند د جامی زما وردتنی بی با دی با دی پمارا وا چولا ثم آرسلتنی بی اولی گلمز رسول اللہ صلی اللہ علیہی وعالیه وسلامتا فذهبت به زتلم پدی رټی سرا فوجت منند رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم جالسا فل مسجد ناس په خل جمعه مسجد نبوی الا صاحب الصلاه والسلام داو قاعده داوی په احادیثو کې چې مسجد مطلقاً ذکر شي دا مراد بتدا الله دے حبيب جمعات وی مگر باز زایونو کی دا مرادنی نی دغه روایتو کی براشی و معه الناس ی سر خلق فقمت علیهم زودریدم فقال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما ث رسول الله صلی الله علیه و سلم ارسلک ابوتلھا ابوتلھا وقال اليتوا من طعام ده فار فقلت نمawia رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم را پورت شي فنتلكوا لعل وان تكتب بنيدي انصرج الله نوزتهم خلالم اتاجه توات والحا را رب ابو موت الله نفا خبر تو خبر م فقال ابو تلح رضی اللہ عنو یا ام سلیم اے ام سلیم قد جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم من ناس دلہ حبیب قراغ سرد خلقو و لیسا اندنا ما نتعموهم امو سر خدور سنشتہ چی دیچو اللہ دی روٹای ورکو فقالت بی الله اللہ رسول عالمو اللہ الله رسول خدویی تله قابلو توله تې و له رزی اللهو د کور نهبار رووتو حتا لقي رسول الله صل الله عليه وسلم الله د حبيب سر د بار نهبار میلااو شو د هبيبي استقبالتهوتو په اقببال را متوجې شي رسول اللهله س د دو سرهحتتا د خلله دواړه کورتهه دن دنشل رسول الله ص الله س هل میما ما کیا او ام من راړه حاضر کاغه چې تاسو لري او میشلیم فاتد بی بذالک الخبز دغه وچا روټې د اورب شو راړه فامر به رسول الله صلی الله علیه وسلم ففتا دل حبيب حکم کړه نو دا چوری کړه شوا وعصرت علیہ رانه چون کو پدی باندې میشلیم عکتن اے دو غوڑو یو لوخیو دو سرمنی اے کی غوڑوی پیرا نہ چھوڑ کو فا آدمتو دے ور تترکاریو پخکڑے جھوڑ کو ثم قال فی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بیاویلیو پا دی توام کدا اللہ رسول ما شاہ اللہ ون یقول آج چدا اللہ خوشی اچوووئی ذالانی د برکت سوال کو ثم قال بیاذ الله بی بی اذن لعشرۃ کسانو تھی اجازت کا فاذن لهم اجازت ور تو کو فاکلو ل دس کسانو خرا کو حتا شبیعو تردی چماڑشن ثم خرجو لس وۃ ثم قال اذن لعشرۃ وی لس نورتی اجازت کا فاذن لهم نی اجازت ور تو کو فاکلو حتا شبیعو اي مخراق <تصفيق> كو درد جيماڙشن ثم خرجوا بي اوتن ثم قال هذا لعشره وي نور تيجازه كفا دين لهم ني اجازه ورتو حتى اكل القوم كلهم ورا قوم طول وشبيو ماضيو والقوم 70 رجلا او 80 دا قومو يا يا تي اسريو او غسورو توكي الله خير بركت واچو او دا هغه وختات یو ځوانانو خلاصه راکه متفقن عليه په یو روایت د انس رضی الله عنه کې دی وای راغل هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو باندې ورس فوجت تو می منذ جلسنا استو دمر ګورو سره وکد عسواب بتنوه بی اسوابتن خيټه مبارکه طړلې و پيو پټي فقلت لباعي اصحابي ما با دمر ګورو لما عصب رسول <سؤال> الله الله صبت نهته الله بيبولې خیټ مباره ک تړلی ف قالو منجو د لږې د ووجنا په د ه الله بتولله تللی مبوت رج لانو ته او دا خاون د دور م ملحان ر الله همما فقلته یاابتته دا د پلندروې زما پلاه ځکه د مور خاونته خلک پلار قدرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیشک ما کتلید رسول الله صلی الله علیه و سلم عسبابتنهو بعسابتن شیخه مبارکه پیو पठائی ترلیوا پیو पठائی فسال تبع ذا صحابی بازمر ګرنمی تپو زکوقالوا من الجویید لوګین اپ فدا خلا بوتل علی امي ورد النشبوت الهرزی الله نظم اپه ولی دی فقال هل من شيء اشتدث شيء قالت عندي كسكر من خبز ما سرتك لي دي دروثي تبو چٹوٹی وا وسيمغو تاسو غرزو اي بو پافتو فتو خڑا وتمراتن كجري فنجانا كراغم تر رسول الله صلى عليه وسلم وهدوا يوازي اشبعناه نو مڠبه مودكو ونج آخره آخر, آخر معو اکراغې او کس بل ورسهنوقل عن هم بیا را وړی لګ دد نه به کم شي الله په کې دومره براقت واچولو چېت یا او او طول هديې ذکرکوو.